afogar na mm, gamela balea quen se poidera afogar na ardoradun a misteira Ya estamos otra vez en Galicia. Sí, Hemos sí, ya... salido a otro lado a nuestro correspondiente Óscar, rei, ali sí, Dende sí, a Costa sí. da Morte Moi boa tarde, Óscar Non sei eu cando marchades de Calice Durante dúas horas que estades aquí Non marchades, eh? sempre conectando aí directamente con os Car... De ou un chito tu... ou uh, A unha esquina ou outra Da, da, da, da nosa comunidade bueno, si, estuve, nos Non estuvesse deslonche, estuvesse des en Santa Compa bueno, Por claro. menos estaba ali o, o Dr. Ángel Carracero sí, no, sí, sí. Unha aminencia Unha aminencia eh, Que, que, que r, r, r, Dice Dice él, subilaronme da universidade, pero sigo traballando. Sí, ademais, sabes, unha das cousas bonitas que ten é que el ten moito contacto cos, cos rapaces nos institutos, sempre divulgando moito a ciencia e, e iso tamén é importante, eh? Quer dizer, que, que ao final pues, todo o seu coñecemento vai tamén partillando cos, cos máis novos. É que É claro. sí, importante, importante. Bueno, pois pues vamos entonces alá e vamos a contar si algúnas cousas que recolhemos en que pasan a costa.gal esta semana Eh, moi interesante eh, porque, bueno, entre outras cosas falou-se de, de temas relacionados co, coa industria mm. por exemplo, a planta de biogás de So Soandres non, non vai a conseguir a unanimidade parlamentaria non? en este caso, pesar de que a nivel municipal eh, si, si tivo esta, esta digamos unanimidade xa non fui tanto pues eh, no, no parlamento, no que o que vemos é que hai outra vez pois pues, división política ao respecto de esta planta de biogas que se quer montar no concello da Laracha, en So Andrés, eh bueno, o pues oposición por un lado e, e o, o goberno por outro, pues afosar división. E, unha cousa curiosa porque esta semana pasaba eh pola, como portavoz da da zona da dos concellos da España vaciada o, o alcalde de, de Santa Comba aí mm. ali pois falaba por pois, o crescimento que estaba tendo a Laracha, muito tamanto derivado como moitos concellos que son cinturón eh, periferia da das grandes cidades onde xa é moi difícil, por exemplo, no concello da Coruña agora pois pacerse con con unha vivenda pois moitos xuventudes pois, pois falta por vivir no nos Arrabaldes, un pouco para acercarse ao seu punto de traballo, moitos dedos na, na propia cidade da, da Coruña. entonces bueno é un, unha reflexión que, que facemos aí tamén. Sí. Falamos tamén de, de que o Centro Comercial Aberto de Carvalho organiza a súa segunda feira BioSaúde, unha proposta moi interesante que vai a ter lugar unha vez hace maio. Neste caso, estamos falando xa da segunda edición e que vai a ser unha feira que vai a constituir un encontro alrededor da saúde e do bienestar, nun tamén pois de respecto pola pola natureza. É unha unha iniciativa bastante interesante, sobre todo pois porque vai a participar pois, eh, pois o, o movimento artesanal, tamén alguna ah. eh, empresa de estética, de cosmética. Bueno, vai haber un poquíño de todo, non? Tamén uh -huh. de, de fisioterapia, entonces pois pues vamos a, a a ter este evento no 19 de maio en, en Carballo e poder resultar interés de interés tamén kuasa pues, acudir por aí. Por outro lado, eh recollemos tamén eh, que se a luz verde ambientada á ampliación dunha explotación gandeira en Cores. Falamos do potencial que ten o concello de Ponte Ceso moitas veces no no ámbito da, da, da ganadería, ¿non? Que está uh -huh. incluso pois pues, modernizando, vimos alguna iniciativa no que van bueno, ser gandeiro aí Anos era, ainda nun, digamos, bueno, a ir den tras eta que non, digamos, va xeitando complicado hai moitao, non un oficio, pero eh a tecnoloxía se van incorporando un pouco pois pues, o, o, o mundo da, da ganadería con completamente pois pues, en, en Ponteceso hai varias explotacións gandeiras para para a, a venta de, de, de leite. Uh -huh. El eh, traballo se cun moita tecnoloxía pois pues, para ser moi eficiente con pues, todo por causa de a produción e sobre todo tamén garantir o bienestar dos dos animais, pois non? E despues tamén queremos destacar que o, o GALF, o Grupo de Acción do Litoral e da Pesca aquí en eh, que te tramita fondos europeos na, na zona promove o peixe fresco con a campaña de centros de saúde e peixerías de Bergancín. Nunha semana na que eh, se está a aplicar a normativa, a nova normativa de venta en, en colesios de, de produtos non saudables que está traendo moita polémica porque as cafeterías dos institutos vendían produtos pues, con, con un alto contido calórico moitas veces ou azúcar non e, e es o deixar de ter que venderos moitas delas incluso están optando por cerrar vimos nos medios de comunicación como unha unha cafetería dun instituto noreiro estáraba esta semana con todas as implicacións que ten isso para os institutos porque moitas veces é o único lugar que teñen Claro. tanto profesores como Pero... alunos pues, para comer ou para, para incluso eh, bueno, pues, eh, facer fa, fa un descanso. ¿no? Mm. E cabe tamén reflexionar que, que o que non se proíbe é traer ao instituto este tipo de, de alimentación. Mm. Entonces poñemos o foco outra na educación, non tanto na, na prohibición, Parece que, claro. que as cafeterías dos institutos son culpables dos problemas alimentares. ¿no? Eso, eso tamén é feo, porque realmente non é así. Porque quizás sí. as cafeterías... Como já te digo, pues son un punto para que ay moren o rapazes veces, ¿no? Uh -huh. eh, eh bueno, eh, en este caso Gal promove pues eh, como vemos una campaña de de consumo de peixe fresco, cada vez que un menos eh peixe también entra a a su ventude estaban que se que se recoja en el estanco. Claro. claro, Después tamén, de queremos destacar que a facultade de Geografía e historia de o escolle colle por segundo ano consecutivo, a Brandomil como referente dun xastemento romano. Que isto paga a universidade, que é unha implicación, evidentemente, desde o punto de vista profesional, donde acudirán moitos profesionais do ámbito da arqueología, pero ah. tamén pongo foco neste, neste punto de interés na ponte de Brandomil, no Concello de Fas, para a visita e a divulgación do patrimonio que temos na na zona e así así o destacamos tamén en, en que pasaron a costa eh, punto vale. Por último, destacar eh, bueno, que os, os concellos empazan a facer esforzos por adaptar o xe volumeado público ás normas europeas. Non está claro que se gastou muitísimo diñeiro en Galicia en alumeado público moitas veces pouco eficiente e además totalmente eh, contraproducente para o benestar das, das personas, persoas, ¿no? Uh -huh, Hablamos uh -huh. de contaminación lumínica, sí. y sí, sí, sí, ahora sí. parece que está entrando a versión 2.0 los puntos 0 del alumbrado eh como además, pues me imagino que por detrás habrá fondos europeos que, que financien estos cambios, pues el concello de Carballo se va a gastar nada más en nada menos que hasta 8 millones de euros en cambiar en los próximos 15 años toda su luminaria pública para adaptarse A esta, a esta normativa europea. europea. europea. Así que eh, con esta noticia tamén eh, falándovos de que eh, se licita a limpeza de explotación da cafetería e alimentación no hospital de Viseba Junqueira de Cepos, pues, finalizamos esta intervención recordándovos que para vindeira semana estaremos, perdón, a vindeira semana que mañana estaremos en Radio rompudo a partir das semana. Sí, bueno, pois para vindeira semana sin uno sin uno gravamos vai a ser difícil, sabes, porque sí. porque o, o o noso técnico vai a facer eh, eh, o uso dos dos do do dereitos se vai a coller ponte, fai pois para... desca... entonces... desca... pues nada, se si queredes gravar eu durante a semana sin problema, Vale, pois para... pues eso, vale, eso faremos. Moitísimo, vale. poñemos en contacto e esa nos esa falaremos, nos nos facilitaras esa que cada semana está moi ben recibida por parte da nosa audiencia Hombre. e que sempre recibe moitos uh, moitas conversas Ma, non, bueno, ya, o, sobre... o importante é que vos estedes aí a ver se si algún día aí na Junta de Galicia vos recoñecen, porque a verdad é que está desfacendo unha labor moi importante sí. levando, pues, mira, o xe estuvo anxe a, a, a, a ángel Carrasero ou tal vez tendes tamén a proxellos históricos eh, difundindo polo mundo tamén a cultura e a ciencia do país, o xe sea, pues, que, nada a ver, a, ver, esa a, ver, a ver, se, seguimos <risas> nesa tema, moitísimas bueno, grazas no, vengas, moitísimas, vengas, moitísimas vengas, grazas, colgueño, Oscar, que teñe feliz semana, veña feliz semana. Logo. Eh, un resumo do que eh, se pode ampliar na página que el mentou que pasa na costa punto gal, aí sí, sí. música, queridos escoitantes sí, sí.